b o ๊กทูห้าสิ็ความรู้สึกชั่นส์ล k ร์ชั่นมีความรู้สึกต้องการอยาก เรามีความรู้สึกเราต้องการเราอยาก We have lust We have lust เราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยาก We have no lust We have n lust กลัว r d r d Jag är rädd. Jag är rädd. Jag är inte rädd. Ha tid. Ha tid. Han har tid. Han har tid. Han har inte tid. Han har inte tid. Bör ha långtråkat. Ha långtråkat. t Hon har l å n g t r å k i g t Hon har l å n g t r å k i g t Tör mig bör. Hon har inte långt tråkat. Hon har inte långt tråkat. Jo. Vara hungrig. Vara hungrig. Hon h ä e r ni hungriga? Är ni hungriga? Kunnar du inte? Är ni inte hungriga? Är ni inte hungriga? Gråhåna. Vara törstig. Vara törstig. Poo kau gråhåna. De är törstiga. De är törstiga. Poo kau i n t gråhåna. De är inte törstiga. De är inte t ö r s t i g a